А телень, але ж як укмітіла його, що школяр стояв собі, не підводячи очі нерухомої і рукою навіть не ворушачі. А надто, що це був той самий, що ляпнув багнюку на її очі, знов поняв її рейб. Надто Андрій з обличчя був собі не страшний, аж ні тріньки, а що навроду той гень-то хороший. Вона з дочі сміялася і довго бавилася їм. Та як краля була жвава і, звичайно, ляхівка. Її чудові очі як дві зорі промінності приймались глибоко, а як ляхівка смілко підійшла до нього, наділа йому на голову свою промінясту золоту гальонку, на губи почепила сере і напнула на його серпанкову станку прозору з зубцями гаптовну. Той тоді на Андрій стояв собі, мов, Окутий і рукою не здужав поворушити. Вона зряджала його, робила йому тисячу всяких пустощів, як жвава звичайна дитина. Чим уявляють собі зінзерусті ляхівки, з чого ще гірш спантеличився, він удав себе химерну хвигуру». Роззяпивши вершу та очей не дивився він їй в ясні, як зорі очі. В той час грюк біля дверей сполохав кралю. Вона звеліла йому сховатись під ліжко, а як усе вагамувалось, покликала свою слугівницю, бранку-татарку, наказавши їй нишком, Провести Андрія у садок, а звідти на вулицю через ділування. Але з цим разом не пощастило Андрію перелізти через ділування без притики, бо воротар, прикинувшись, опоріщив його добре по ногах, а на вулиці й надто добріш, попопрала його челядь, збігшися. О, після такої причини... Проходити по будилища те було дуже небезпешно. Воєвіда мав бо челядітись. Андрій ще раз якось побачив ту кралю лахівку в костюлі. Вона укмітила його і приязно усміхнулася, якби до гаразд знайомого. Знов ще якось накинув ню Андрій оком тайгоді, бо перегодом воєвода поїхав – і намість вродливої ляхівки чорноокої визирала якась потороча. Ось про гадав Андрій, поникши головою та уткнувши очі коневі у гриву. А тим часом Степмор вже й давно поняло їх – Високий рязд обнявши, окрив їх, ніби у море пурнувши тільки чорні шапки, раз по раз випурнали з цього зеленого моря. «Ай-ай, хлопці, з якого це дива отак засумували! Сором, сором, лепська мати!» – промовив Тарас, вибросавши з сиву голову, що були обоснуваленню. «Це справді не мов ті а ну лишень, неподобні думки геть з бісу, а боріться за люльки та за краща річ, люльки в зуби та чкурнімо з вітром на випередки, щоби втах теє, не те що, що було бачили, а що буде – побачимо». От козаки, припавши до коней, зникли у траві, тільки толочена трава гад'юкою слідом в'ючиться, за ними, давала нам знаки, куди майнули козаки. Ясне сонце давно вже пливло по чистому блакитю і теплим живущим промінням вливало степ. Усе, що було у козаків на душі смутне, заспане, умись зникло і серцем їм джерело заграло. Що далі? Сте все кращав та кращав. Увесь південний край, увесь той протяг, що теперенька зветься степи, геть аж до самісінького моря чорного був за того часу зеленою, цілинною пустиною неспокою.